Book 2 53 53 Al-Mahallat Geschäfte, Geschäfte. Nebheath an Mahall, Adawat Riyadiyah wir suchen ein sportgeschäft wir suchen ein sportgeschäft nepha an melhammer wir suchen eine fleischerei wir suchen eine fleischerei nepha an wir suchen eine apotheke wir suchen eine apotheke wir möchten nämlich einen fußball kaufen wir möchten nämlich einen fußball kaufen nurid en nestteri salami wir möchten nämlich salami kaufen wir möchten nämlich salami kaufen nurid Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen salami wir suchen eine fleischerei um salami zu kaufen wir suchen eine fleischerei um salami zu kaufen wir suchen eine apotheke um Medikamente zu kaufen wir suchen eine apotheke um mekamente zu kaufen ابحث عن ich suche einen juwelier ich suche einen juwelier ابحث ich suche ein fotogeschäft ich suche ein fotogeschäft ابحث عن محل ich suche eine konditorei ich suche eine konditorei ich habe nämlich vor einen ring zu kaufen ich habe nämlich vor einen ring zu kaufendidan ein film ich habe nämlich vor einen film zu kaufen Ich habe nämlich vor einen film zu kaufen ich habe nämlich vor eine torte zu kaufen ich habe nämlich vor eine torte zu kaufen ich suche einen juwelier um einen ring zu kaufen ich suche einen juwelier um einen ring zu kaufen studio film ich suche ein fotogeschäft um einen film zu kaufen ich suche ein fotogeschäft um einen film zu kaufen maal hall Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine